Olen Jari Hiltunen, Ulvilallainen opettaja, ja tässä videossa kerron puheviestinnän taidoista. Hyvä puhuja osaa ainakin kolme asiaa paremmin kuin huono puhuja. Ensimmäinen on se, että hän tietää, mikä hänen vuorovaikutuksensa tavoite on. Toinen on se, että hän osaa pitää kuulijat vireillä, ja kolmas on ihan itsetunto. Käyn seuraavassa vähän läpi Kaikkia näitä kolmea asiaa. Vuorovayhdyksen tavoite. Hyvällä puhuella voi olla oikeastaan kolmenlaisia tavoitteita. Ensimmäinen on tiedottaminen, eli se, että kerrotaan ihmisille informaatiota, jota he eivät vielä tiedä. Kikeroniminen roomalainen poliitikko on oikeastaan ensimmäinen puheviestinä opettaja, jonka historia tuntee. Kikero, jolle kävi itselleen huonosti poliittisesti, hän jopa menetti henkensä vihollistensa takia, niin Kikero kirjoitti puhettaudun oppikirjansa, että hyvässä puheessa on ainakin yksi sellainen asia, mitä ihmiset eivät vielä tiedä. Eli ei kerrota pelkästään vanhoja juttuja, vaan tuodaan jotain uuttakin asiaa esille. Mutta sen lisäksi, että kerrotaan informaatiota hyvässä puheessa, on myös mietitty vähän sitä, miten voidaan vakuuttaa, eli vaikuttaa vastaanottajan. Hyvä puhuja on siis vakuuttavan kuuloinen, eli hän on huomioinut sen, minkälaisia kuulijoita hänellä on, ja puhuu heille juuri sillä tavalla, kun he haluavat tai tarvitsevat. Lapsille puhutaan eri kuin aikuisille ja miehille eri tavalla kuin naisille, vaikka kaikki kuuntelijat kyllä arvostavat rehellisyyttä ja miksei suorapuheisuuttakin ja, ja hyvää informaatiota. Kolmas vuorovaikutuksen tavoite on ihan viihdyttäminen. Eli se, että kerrotaan asioita niin mukavasti, hauskasti tai muuten viihdyttävästi, että ihmiset jaksosivat kuunnella pitkänkin aikaa sitä puhujaa. Tätä itse ilmaisua, niin sitä voi harjoitella aikuisena. Ja moni, joka lähtee ammattipuhujaksi, esimerkiksi politikoksi, papiksi, opettajaksi tai vaikka näyttelijäksi, niin, niin meneekin kurssille, jossa puheviestintää ja sitä puhumista harjoitellaan teoriassa ja käytännössä. Eri ihmiset ovat puhujina erilaisia. Esimerkiksi amerikkalaiset puhujat niin, ovat oppineet jo koulussa ilmaisemaan itseään, ehkä enemmän kuin täällä Suomessa. Jos amerikkalaisessa koulussa lapsilta kysytään, että kuka haluaa tulla esille, niin yleensä kaikki ovat valmiita ja... Ja ongelma ehkä on enemmän se, että kuinka pitkiä puheita kukin saa pitää, kuin se, että on pakko mennä luokan eteen puhumaan. Suomalaiset ovat tässä kohti ujompia, eli meille, meille on jotenkin luontaisempaa se, että emme halua esiintyä. Ja sitten aikuisena joudumme tavalla opettelemaan asian, jotka joku ulkomaalainen henkilö saattaa osata jo lapsuutensa vuoksi. Amerikan presidentit ovat aina olleet hyviä esiintyjiä. Lähihistoria tuntee esimerkiksi Ronald Reaganin, josta tehtiin presidentti Yhdysvalloissa 1980. Reagan oli, oli presidenttinä kaksi kautta ja hän oli Wikipedia mukaan ihan, ihan loistava presidentti. Mutta harva ehkä tietää sitä, että Reagan oli aivan näyttelijä koululla. Sitä käytyänsä niin presidenttinä. Ja tämä näyttelijätyö, työ, mitä hän teki 50-luvulla länne niin se antoi tietyllä tavalla hyvän pohjan presidentin työhön. Julkinen esiintyminen oli vain erilaista. Enää ei oltu Hollywoodissa tekemässä elokuvaa, vaan, vaan nyt oltiin politiikan huipulla. Amerikassa on moni näyttelijä päässyt huippuvirkaan. Toinen hyvä esimerkki on vaikka Arnold Schwarzenegger, joka oli toimintaelokuvien sankari. Ja sitten ennen eläkeikää hän oli kahdeksan vuotta Kalifornian kuvernöörinä. Suomalaiset poliitikot, esimerkiksi vaikka maan isä Sauli, niin ovat paljon pidättyväisempiä. He ovat kyllä hyviä poliitikkoja, tietävät asiansa hyvin, mutta... Ehkä se viihdyttäminen tai tämä itseilmaisu niin se on ikäläisissä oloissa niin aika haaste, ja sitä saisi harjoitella ehkä enemmän. Seuraava taito, jonka hyvä puhuja hallitsee, on kuulija huomioiminen. Miten autetaan kuulijoita pysymään vireinä? No, tähän on kolme konstia. Ensimmäinen on yksinkertaisesti katsekontakti. Eli kun puhut ihmisille, niin katso heitä silmiin, suoraan silmiin, ei kauhean hyytävästi, vaan sillä lämpimästi. Ja kun olet katsekontaktin saavuttanut, niin on kuuntelijasi yleensä pysyvät aika hyvin mukana, kun juttelet heille vielä täyttää asiaa. Toinen keino vahvistaa tätä kuulijoiden virettä on ihan myönteiset eleet. Eli käytä käsiäsi myönteisellä tavalla, muista hymyilläkin sopivasti ja tue sillä tavalla niin myönteistä ilmapiiriä. Puhuja on hirmu vaikuttava henkilö. Eli, eli oikeastaan, jos ajatellaan vaikka koulussa opettajan roolia, niin jos opettajalla on myönteinen elekieli, niin se vahvistaa koko luokan tunnelmaa. Ja sen takia muista, kun pidät puhetta esimerkiksi vähän isommalle joukolle, niin, niin muista huolehtia myös hyvästä elekielestä. Kolmas keino, millä saat pidettyä kuulijat vireänä on esityksen havainnollistaminen. Havainnollistaminen tarkoittaa sitä, että et kerrot esimerkiksi hyviä esimerkkejä tai, tai näytät vaikka kuvia, sellaisia asiaan liittyviä kuvia, tai videon pätkiä tai jotain muuta, joka, joka niin osoittaa, mistä sä oikeasti puhut. Havainnollistamisen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Eli jos sinulle on, sinun aiheesi on hirmu vaikea, teoreettinen, niin sun pitäisi havainnollistaa sitä oikeastaan suurin osa esityksestä. Eli älä kerro ihmisille liikaa vaikeita asioita, vaan tuo se... Vaikea asia ensin esille ja sitten havainnollista sitä sellaisilla esimerkeillä, jotka liittyvät suoraan kuulijoiden omiin tilanteisiin tai, tai asioihin. Niin sitä kautta pääset, pääset paremmin asiassa eteenpäin ja ihmiset eivät putoa kyydistä. Kolmas puheviestinnän taito, jonka hyvä puhuja osaa, on, on se, että hän Ajattele itsestänsä myönteisesti. Tätä kutsutaan itsetunnuksi. Eli se millainen käsitys sinulla itsestäsi ja, ja onnistumisestasi, vaikka puhujana, niin se pitkälti määritteleekin sen, miten sun puhees menee. Puhuminen julkisesti yleisöydessä on hirmu vaikeaa sen takia, koska kuulija tantaa sulle esityksessä aikana paljon palautetta. Se saat sitä katseesta. Sä saat sitä hymystä, jota ihmiset kasvoillaan pitävät, ja sitten kysymyksistä, jotka he tekevät sinulle. Älä häiriinyt kysymyksistä. Hyvä puhuja antaa ehdottomasti kuulijoiden kysyä jotakin. Eli jos jotain jää epäselväksi, niin siitä pitääkin uskaltaa ja rohjeta kysyä. Jos saat luotua vuorovaikutusta puhettilaisuutesi, niin se on, se on itse tarkoituksellista, eli siihen kannattaa pyrkiä, koska vuorovaikutus itsessään on hyvin mielenkiintoista. Ja mitä parempia kysymyksiä sun kuuntelijat kysyvät, niin sen paremmin sun omakin puhe menee, koska silloin sä voit niihin vastata ja oikeastaan keskittyä puheessas vastaamaan niihin asioihin, mitkä on muille, muille epäselviä. Ja tällä tavalla tulee tavallaan niin kuin automaattisesti hyvää informaatiota niille, jotka, jotka ovat tulleet paikalle kuuntelemaan sinua. Itsetunto on hyvin arvokas kaikissa ammateissa, koska se määrittää sitä, miten sä työsi teet. Valitettavasti itsetunto ei parane sillä, että sä hankit korkean aseman, esimerkiksi yrityksen johtajana tai tai rahaa, että tulet rikkaaksi, tai hankin perheen, niin nämä tämmöiset aikuiselämän normaali koukerot, niin ne eivät varsinaisesti itsetuntoa paranna. Oikeastaan sinä käy sillä että jos sinus tehdään johtaja, esimerkiksi työjohtaja, tai yrittäjä, tai joku muu päällikkö, niin sun itsetunto ongelmasta tulee näkyvämpi. Eli, eli se, että niin kauan kun sä olet ihan tällaisessa suoritusammatissa, eli rivityöntekijänä, niin kukaan ei kiinnitä oikeastaan sun itsetunto-ongelmaan suurta huomiota. Mutta heti kun sinusta tulee johtaja pienempi tai suurempi, niin sä joudut silmätikuksi, jonka liikkeistä ollaan kiinnostuneita. Sen takia muista, että itsetunto-ongelma täytyy ratkaista jollain muulla tavalla kuin ulkoisella asemalla tai Maallisella mammonalla. Eli millä tavalla itsetunto ratkaistaan, niin tässä on oikeastaan kaikkein tärkeintä se, että sä opit tuntemaan itsesi hyvin. Eli tiedät kuka sä olet, tiedät omat kehittämisalueesi, omat vahvuutesi, eli löydät itsesi ihan pohjia muuten. Aikuinen ihminen on tässä kohti rohkeampi kuin nuori. Nuori ihminen vierastaa sitä, että että niin peilikuvaansa, että, että, ja tietoa siitä, että minkälainen hän nyt ihmisenä on. aikoneihminen ihminen uskaltaa kohdata omat kehittämisalueensa ja vahvuutensa, ja ne kääntyykin sen jälkeen hänelle vahvuudeksi, koska hän tietää, mitä niille voisi tehdä. Ja sitten hirmu paljon kyllä omaa mieltä auttaa sekin, että hyväksyy ne omat kehittämisalueet ja... ja Tietää, mihin voi vaikuttaa ja mihin taas ei voi vaikuttaa. Itsetunto ei aina näy myöskään ulospäin. Itsetunto voi olla ihan hyvä sellaisellakin henkilöllä, joka on hyvin ujo tai syrjää vetäytyvää sorttia. Ujous ja, ja pelko eivät oikeastaan ole synonyymejä, eli samaa merkitseviä. Jos ajatellaan sitä, minkälainen ihminen ei ole ujo, niin ujon vastakohta ei psykologian mielestä ole rohkea, vaan se on sellainen kuin hyperaktiivinen. No millainen ihminen on hyperaktiivinen? Hyperaktiivinen ihminen on sellainen, että sillä ei ole estoja, eli se voidaan sanoa niin kuin estoton. Eli jos hyperaktiivinen lapsi esimerkiksi menee kouluun, niin, niin se joutuu tekemään ylimääräistä työtä pitääkseen itsensä tavalla kurissa. Tai sitten, jos hän ei sitä tee ollenkaan, niin opettaja saattaa hänelle koko ajan sanoa, että koita rauhoittua tai ole hiljaa, hänellä puhu koko ajan. Ja aidosti hyperaktiivinen ihminen ei koe tekevänsä mitään väärin, vaan hän vähän vaan tekee, ja, koska se tulee häneltä vähän niin kuin selkäytimestä. Mutta sitten, jos ihminen on ujo, niin silloin hänellä on niitä testoja aika paljonkin. Oikein ihmisellä on estot päällä koko ajan. Hän ei oikeastaan sitä ehkä niin mietikään, että hän ei, niin kuin, hän ei vaan niin lähde tekemään asioita ennen kuin joku pakottaa. Että jos opettaja esimerkiksi koulussa kysyy ujolta oppilalta, että kerroppas nyt, mitä sä ajattelet tästä, niin pitkän tauon jälkeen sit se ujo-oppilas saattaa jotain sanoa, mutta siinä on korkea kynnys. Ujon vastakohta ei tavallaan ole myöskään sosiaalinen ihminen, vaikka sillälaikin monesti ajatellaan. Jos ihminen on ulospäin suuntautunut ja puhuu paljon ihan sen takia, että hänellä ei ole siihen estoa, niin silloin hänestä tulee helposti sosiaalinen. Kouluelämä Suomessa tietyllä tavalla kasvattaa meitä ujoiksi. Eli jos sä käyt suomalaista koulua peruskoulu ja ammattikoulun tai lukion, 12 vuotta suomalaista koulua on opettanut sinulle, että, että ujoudella kyllä pärjää koulussa. Työelämän kannalta ujous on hiukan huono, koska työelämässä täytyisi olla sitten kuitenkin rohkeampi ja sosiaalisempi ja avoimempi. Eli siellä opittu ujous, niin siitä täytyisi päästä eroon, eli oppia siitä pois. Hyvä itsetunto auttaa sinua myöskin sietämään pettymyksiä ja epäonnistumisia, joita tulee kaikissa ammateissa. Ja niin ehkä erikoiselta, kun se kuulostaakin, niin kun sä opit arvostamaan itseäsi oikein ja aidosti, niin sen jälkeen sä pystyt antamaan aitoa arvostusta myös muille. No miten tämä liittyy esiintymisasioihin? No esiintymisessä... Itsetunto näkyy siinä, että sinusta tulee itse varmempi, rohkeampi, pystyt sanomaan mitä ajattelet, vaikka joku kuulia, saattaisi olla eri mieltä, et ole herkkä sille palautteelle. Mutta sitten jos sinulla on täydellisyyden tavoittelijan luonne, niin sä saatat vierastaa esiintymistä ihan sen takia, että se ei mene yleensä sataprosenttisesti. Itse tuntuu, jos sulla on kohdallaan, niin silloin sä pystyt hyväksymään myös huonommat esityksesi. Eli, eli jos, jos tulee jotain ongelmia esiintymisen aikana, kaikkien meidän niin pitäisi, niin et, et siitä ota itseesi, ja, koska tiedät, että kaikilla muillakin on puutteita esiintymisessä. Julkista esiintymistä on tietyllä tavalla asiakaspalvelutilanteet, joihin joudut aikuisena, kun menet töihin. Asiakaspalvelussa niin tarvitset varsinkin itsetuntoa, koska asiakas saattaa joskus sanoa sinulle aivan väärin asioista, jotka eivät ole oikein sinun, sinun vikasi ollenkaan, ja, ja senkin ylipäästäksesi niin itsetunnolla on iso merkitys. Eli hyvä itsetunto on arvokas omistaa.